الحمد لله وفضل صلاة صلاة على رسول المتابعة محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وكل من تبعه بودا شبه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولاه وأشهد أن محمد عبد ورسوله نبي بعد صادق الوفاء. Wa batu Wa haikum Di tahiyatul Islam Tahiyatul Ibadul Barakat Tahiyatul Ibn Jilat Tahiyatul Ibn Jilat Warahmatullahi Wabarakatuh Puji cinta kepada Allah SWT pada kesempatan sore yang berakhir ini Kita diperjumpakan kepada Allah di dalam kajian di masjid kita menjadi berulang sering. Semoga Allah akan kasih dari perjumpaan kita. Menjadi wajib agar Allah memanjakan umur kita dalam bermanfaat dan membuaskan rezeki kita dalam keberkahan dan memperlukan kelakuan di dalam syurga yang penuh kekhidmatan. kami dia berikan apa kepada kami untuk mengupas di antara tarek kelabahan dan kita memulai pada kesempatan sore hari dari salah satu insan yang paling mulia sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Sayyidina Al-Faqih bin Abi Qurrah Sidir radhiyallahu anhu Kalau ingin mendapatkan gambarannya, agak lengkap tentang pribadian beliau telah banyak kitab yang ditulis tentang Syirid. Ada tulisan kabinet Muhammad Khalid dalam kelakab Rasul. Ada tulisan yang lebih khusus lagi dari Musaing Haikal tentang Syirid Abu Bakar. Kemudian. Ada tulisan Aturah Syarqawi, Balintatur Rasulillah Demikian pula Beberapa tulisan cinta Ada pun yang mengumpas lebih banyak Tentang sisi dan beliau adalah hmm. Di antaranya buku ini Salah satu yang saya merasakan juga untuk dimiliki Karena cukup representatif untuk pembahasan kita tentang Para kelima Rasulullah s.a.w. ini sebenarnya dari Al-Midayah Mordihaya tetapi Al-Midayah Mordihaya itu disusunkan urut waku sehingga kemudian untuk menghimpunkan tetap bisa diperlukan kerja ulang yang dilakukan oleh penulis buku ini Penulis buku ini adalah Jadi bukan penulisnya Tetapi penulis Pemulis buku ini oh, Nama beliau Syekh Muhammad Syamil as sulami Dari Makkah Al-Mukarama belum susulah pada kitab ini diberi judul Tertib wa Tahlil Lil Bidaya wa yang li al-Faqir Katsir bi pola bagi Rasulullah sallallahu Jadi wasallam. Yakni pada susunan urutan dan ringkasan tentang biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi pasal pertamanya akan adalah ke sini, bakar membakar, taruh kita bahas tentang nama beliau nama beliau pada masalah jahilin adalah arti artinya, artinya, artinya tua kalau di dalam Al-Qur'an ada wabayn al-abayn al-abayn Demi rumah yang kuah Awalkan saudara Jadi ada abayn, ada muktam dan ada utayn Nama-nama yang unik dari ayat beliau, yaitu Usman bin Amir bin Afru bin Ka'ah bin Sa'ah bin Ta'ib bin Ura'ah bin Ka'ah bin Do'ai bin Al-Qur'ah Al Al-Qur'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yakni Murrah bin Ka'ab bin Lugay. Kakek kedua berarti. Kakek ketujuh. Bertemu nasab dalam Rasulullah sallallahu pada kakek ketujuhnya yakni Murrah bin Ka'ab bin Du'ail bin Khalid bin Iyab. Ayah beliau mendapat kuliah Abu Qhafah dan Abu Qabbar adalah ahad yang dihuliakan oleh Allah SWT karena apa? karena dia adalah keluarga yang empat generasinya sahabat Rasulullah Abu Qabbar sahabat Rasulullah kerana nanti dia masuk Islam Abu Bakar sahabat Rasulullah anaknya Abu Bakar yang bernama Asma sahabat Rasulullah diperistri oleh Aziz Subhani bin Awam beliau juga sahabat Rasulullah, kemudian memiliki putra namanya Abdullah bin Zubair yang adalah sahabat Rasulullah. Jadi ini adalah keluarga yang empat generasi merupakan sahabat Rasulullah yang sangat luar Abdullah bin Zubair, Asma, Umar As-Siddiq dan Abu Hurairah. Ibu Abu Bakar ini adalah umel kair salma binti Sarker, bint Amir, bint Kaab, bint Saad, bint Ain. Ayah dan ibunya dengan hari ini diketahui berasal dari kabilah yang sama, yaitu kabilah bani Taib. Salah satu dari 12 suku kamarai, yaitu bani Taib yang di kekuasaan oligarki sepatah-patah, bani Taib in ini memegang urusan. Perbendaharaan dan akuntansi ke negara Kerana mereka dikenal Sebagai orang-orang yang Disiplin dalam keuangan dan terampil Dalam kelola perbendaharaan. Nah, aku aktif yang kuat Yang kedua namanya mutak Yang dituarkan, yang ketiga namanya mutak Yang kuat tapi kecil Maksudnya Adalah aku Maksud saya ke sini Aswir, Aben, yang maknanya sama, Aben artinya tua naik kadang-kadang inspirasinya berarti yang tua tetapi kesayangan. Ini Aben ketiga dari Almarhakar Sidi Maduluta. Beliau diberi tulia dengan Abu Bakar dari nama anak pertama beliau yang justru pada saat kecil namanya Bakar bin Aben. Tetapi fizik beliau dan angklangnya atau gelombangnya. Kebalikar seorang yang bertubuh kurus, berkulit putih dan pucat, putihnya putih pucat, tipis kedua belimbingnya, kecil pinggangnya, disebutkan dalam berbagai riwayat. Kainnya selalu turun dari pikirannya ketika beliau sholat harus berulang kali Betul betulkah karena sakit kurus dan kecil pikir beliau wajahnya selalu berkeringat hitam matanya lembar keningnya dan beliau karena sejak muda sudah, -sudah berambut putih maka mewarnai rambutnya dengan kina. Atau kata yang berwarna kemerah-kemerah dan pula dengan jembat-jembat Ada penerang-perangnya anak beliau dikenal sebagai orang yang baik Berani, teguh pendirian Memiliki gagasan-gagasan cepat dalam keadaan penting Sangat toleran Penyabar Memiliki keteguhan yang sangat kuat, fafik Beliau orang yang paling menurut tentang nasab-nasab bangsa Arab dan kabar-kabar mereka Dan beliau sangat paham tentang berbagai macam ciri dan kehasan adeka kabilah Beliau sangat memahami adeka karakter dan watak berbagai keluarga sampai tawakal kepada Allah yakin dengan janjinya warak jauh dari kesukuhan zuhud terhadap dunia dan selalu mengharapkan apa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh sabar banget lembut dan ramah semoga Allah berilham Ini tertam Sayyidina Al-Mukarram Siddiq radhiyallahu anhu Tetap Islamnya beliau Abu Bakar adalah Lelaki yang sejak zaman anjainnya Tidak pernah mengundur kepada Berhala, tidak menggunakan Dari persembahan untuk berhala Tidak mengundi nasibnya Dengan arah parah dan tidak melakukan Berbagai macam hal yang terselam Maka beliau menjadi orang pertama Yang mendapatkan hidaya, laki-laki pertama Yang masuk Islam Meskipun Hadidah lebih dahulu daripada Beliau. Sebagian ulama mengatakan laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Al Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi, Jumhur berpendapat laki-laki pertama adalah Abu Bakar, budak pertama adalah Said bin Harisah dan anak laki-laki pertama adalah Ali bin Abi Al Thalib. Keislaman Abu Bakar ash adalah keislaman yang membawa berkah dan manfaat bagi banyak Orang quran sekaligus bagi dakwah Islam Karena Rasul Islamnya beliau Melalui dakwah beliau Rasul Islam pula para Setabipun al-awal yang lain Di antara mereka adalah Musab bin Abban Abu Ubaidah bin Al-Jawra Sa'ad bin Abi Wattaz Musab bin Kumair Tawah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf saat menambil wafat juga beberapa sahabat yang lain dalam keislaman juga nabi beliau adalah nabi yang paling berkah pada hari pertama beliau masuk Islam beliau mengirakan 40.000 dirham dari perak satu dirham senilai dengan tiga pembantu gram perak dirupiahkan hari-hari ini sekitar 45.000 rupiah maka harta yang diserahkan uwaqar as-silip pada hari pertamanya masuk adalah 40.000 dikalikan 45.000 sekitar 2.000.000 rupiah dan katakanlah islamnya dengan harta yang dimilikinya maka sepanjang beliau mengiringi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dialah yang membebaskan sekitar 20 orang budak dan sudah membebaskan beberapa keluarga yang lemah secara ekonomi ketika mereka berada di dalam Islam. Beliau sering saja mengiringi Rasulullah selama di Mekah, mengiringi beliau ketika berhijrah sampai di Madinah dan beliau selalu seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sejak badan membuat kandang fatpun bakal kunai dan juga awal kata sikit pertama pernikahan ikutailah binti abdu'l-wuzah bin abdul Asad pada masa jenia dari pernikahan ini lahirlah abdul bin al delok, dan asmat binti al-baka ini istri beliau yang pertama Istri kedua beliau adalah Umurumah Binti Abid bin Qalimir bin Sungal bin Dahban Al-Qinaniyah Jadi mempernikah beliau dengan wanita ini Umurumah yang beliau lahirlah Abdul bin Abi Bakar dan Aisyah binti Al-Qinaniyah Beliau juga menikah dengan Asma bin Qumais bin Ma'as bin Ta'im Al-Qasaniyah Yang sebelumnya Asma ini adalah istri dari Ja'abbar bin Abid al dari pernikahan ini lahir Muhammad bin Ali bin dan kelahiran tersebut terjadi pada waktu haji Wada di Bulukulempang. Asma binti Umayyah ini adalah salah satu wanita yang paling utama. di dalam Islam diilai dari betapa beliau dan istri dari para nabi nabi. Asma binti Umayyah ini dulu istri Jabar bin Abi Talin, Lalu setelah diangkat syahid, berdiri diperistri oleh abu Karsh Setelah abu Karsh wafat, nanti diperistri oleh alimin alim tali Perduluhan. Beliau juga berkah dengan Habibah binti Karijah di Ceylon. al story. Jadi lupa, Habibah binti Karijah di Ceylon ini lalu abu Karthikeya di kota Madinah. Pada saat awal beliau berhijrah dan beliau masih berdiam dengan dia sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu perkampungan yang namanya Sunnah yang terletak di bagian luar kota Madinah. Dari pernikahan dengan Habibah binti Kharijah ini lahir putri beliau, Fatimah binti Aminah. Di antaranya Pertama asyidih prajurul ma'lhu Sebagaimana tersebut dalam Allah ila sahabat Yang ditulis oleh Yuman al bukhari Yang pertama beliau adalah Satu orang dari dua orang yang berada dalam dua Sebagaimana diabadikan oleh suara atau bahayanya ke-40 Alhamdulillah syaitan al-rajim Allah illa nafsuruhu fa qatasa rabbullahu in antara ya alladzina kafaru ta'niya tsa'i in huwa rabbullah in yaqulu bi sa'idi la nafsu illa rabbana jikalau kalian tidak terkena muhabbat maka sungguh Allah telah terkena muhabbat yaitu ketika orang-orang musyrik itu terkena orang mengeluarkan dia dari gerbang sedang dia adalah salah satu di antara dua orang ketika kedua-duanya berada dalam kuburan. Di waktu dia berkata kepada sesamanya, janganlah berduka, sesungguhnya Allah bersama kita. Di dalam ayat ini, Allah sebahagian waktu Allah memberikan pemahaman kepada kita bahawa berhubungan yang sangat arat antara Rasulullah yang ke sini sehingga Rasulullah bahkan disebut sebagai saatnya nah, saatnya antara dua orang yang keduanya ada di dalam pujian Allah bahkan Nahu Wa Ta'ala di dalam kisah yang diriwayatkan Dari Abu Bakar bin Azib ketika dia bertanya kepada Abu Bakar Syiru Rasulullah, maka sesungguhnya beliau memberitakan perjalanannya bersama Rasulullah bismillah wa ala ketika meninggalkan kota Madinah maka. Putri Abu Qaqar Hasidib Diyari Asmat yang mempersiapkan bekal untuk mereka Adapun Abdul Rahman bin Abakar Yang kemudian Menyiapkan untuk mereka hewan ungana dan segala keperluan perjalanan Dari segilah Asmat mendapatkan belanda untuk dipangkai Atau wanita yang bersama dua Karena untuk bekal suami dan Abakar Dia membelah kain yang menjadi pengikat pinggangnya Sehingga ikan pinggangnya ini terbelah menjadi dua, yang satu dipakai untuk mengikat, bagaikan kesulutan seluruh desa. Lalu mereka pun berangkat berjalan, sampai kemudian rasulullah mengarahkan beberapa rasul di dalam perjalanan itu untuk menempuh jalan yang tidak lazim yang dilalui oleh kafilah. Dalam perjalanan mereka dari Makkah ke Yathrib, seharusnya dari Makkah ke Yathrib mereka bisa langsung menuju ke arah utara, tetapi Rasulullah mengajak awak Arab Sidik mengarah ke arah timur. sampai mereka tiba di Wadur atau Wadur, lalu awak Arab Sidik naik ke atas, memeriksa, membersihkan uangannya, sampai beliau dapati beberapa nubal pada wadat itu. Lalu setelah mendapatkan pangkuan itu, Abu Karasidik menyerangkan ini adalah syarat mewah-mwah yang berbisa. Maka dia tertutupi dengan kaki dan tangan juga. Sehingga setelah beres semua, beliau mempersilakan Rasulullah untuk masuk, Rasulullah pun masuk. Dan akhirnya, Abu Karasidik mempersilakan Rasulullah untuk beristirahat di pangkuan beliau. Pada saat itulah hewan-hewan yang berada di dalam lubang-lubang sarangnya ini menyebabkan kebocoran sirip sehingga beliau pernah sakit yang amat sangat dan akhirnya mati air mata dan jatuh dibibir Rasulullah di selubung mantel sabar. Lalu terbaring Rasulullah tepat pada saat dimana ketika itu orang-orang Quraisy -orang yang mengejar sampai di dekat mereka. Ketika itu Rasulullah katakan kepada Rasulik, lakukanlah ini Allah Taala. Janganlah kalian sedih, janganlah kamu sedih. Wahai abang, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka abang Rasulik mengatakan kepada Rasulullah Insyaallah, setelah merasakan keterlaluan yang sangat sangat luar biasa dari apa-apa yang beliau katakan, jangan sedih Allah bersama kita. Tak akan semua serangkaian hewan itu telah mendapatkan penawarnya hilang semua rasa sakitnya maka asidik berganti khawatir melihat kaki-kaki orang kurais yang sudah berada di pintu gua maka dia mengatakan ya Rasulullah ada mereka melihat ke arah kaki mereka sendiri sungguh kita ini akan tertangkap maka Rasulullah mengatakan kepada asidik malam itu kayak ababren bintai Allahu taala apa pendapat saya bakar Tentang dua orang yang Allah adalah Yang ketiga di asaran mereka Di bendaga Rasulullah Dengan laki-laki dan perutuanya Pertama Rasulullah dan al-bakar Mereka berdua Yang ketiganya adalah Kalau laki-laki dan -laki perempuan perutuanya Yang ketiganya adalah Dan ini yang terdapat di sini Al-Bangkau dengan Bani Israel Ketika Musa keluar dari Mesir Maka dia memimpin Bani Israel yang ditanggap sana Banyak jumlahnya Dalam doi dari Muhammad Rika Al-Mu'radi Jumlah Bani Israel yang dipimpin oleh Musa ketika itu ada 600 ribu orang 600 ribu orang yang dipimpin oleh Musa rika luar Dari negeri Mesir ketika itu Dan mereka kemudian teratur Di laut merah dari belakang antara firman mengejar Setara di depan bentang Tautan. Maka kemudian Kata wadi Israel Kita langsung beranggung Kita pasti akan tersusul Kita pasti akan tersusul Dengan kepanikan yang luar biasa Dan mereka sudah ingin Kembali menyerah kepada Firman dan balap bentar Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa, Kaulah tidak. Inna ma'i ma rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabb bersama dia akan memberi petunjuk padamu. Ini yang dikatakan oleh Pak Ulakan luar biasanya. Musa adalah bahwa beliau seakan-akan orang yang beriman sendirian tengah kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bersumpah dengan Abu Bakar, kalimatnya datang, "Inna Allahu wahdahu." Yang sedih Allah bersama kita. Sementara kalau Musa dengar dari Israel yaitu Inna ma'ayah Tuhan mu bersamaku Bukan bersama kita tetapi hanya bersamaku Dia akan memberi Beri, -beri kejumpaan Dan ini kata Prabowo yang membeda Sayyidina Musa AS Dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Wahra bahawa pasukan atau sekelapa orang yang dipimpin oleh Sayyidina Musa Mereka ada ini kalah dalam satu bidang Daripada pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Wapas 30.000 orang berjumlah Dan ketika mereka menjabukannya Apa? Keutama yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Wapas Di atas Musa dalam benar ini Adalah Yadullah Ma'al Jawa'ah Tangan Allah itu ada bersama dengan satu jamaah. Yang berkumpul, yang berpadu, yang satu rasa, satu kata, satu visi, satu misi di dalam membawa kebenaran. Maka keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka berbeda. Kostum panglima Persia itu ngecek antara bawahan dengan atasan pada pasukan sedang saat hendak diunggah. Dia berkirim surat kepada Syedina Sarfina Bilawakas yang ketika itu dalam keadaan sakit memimpin perang dia dinaikkan di atas semua panggung yang Kemudian beliau berbantal-bantal di atasnya dan mengomendu masukan dari atas Nama sakit bisul di sebutuh tubuhnya dan itu anak-anak penyakitkan Ketika itu Rasulullah bertanya, kenapa kalian datang ke sini sementara kami tidak pernah dijawabkan hal untuk ditaklukkan Saya tidak sabar nak bercakap mengatakan demi Allah, kamu adalah kaum yang diturunkan, ditampilkan di tengah-tengah manusia untuk mengeluarkan mereka dari penyembahan kepada sesama makhluk kepada penyembahan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dari konindakan oleh sesama insan menuju keadilan dan persamaan di depan. Allah dari tujuan mana anda menuju keadilan Islam? Jadi yang dikatakan sahijah saat berdialog pas, maka kata rosul, bawa kirimkan salah satu panglima bawaan anda untuk berdiskusi dengan saya. Maka dikirimlah Musa kabilah Harisah Musa kabilah Harisah ditanya oleh rosul, jawabannya proses apa proses proses saat berdialog pas? Kenapa kalian di sini? Ya, kami adalah kaum yang ditampilkan oleh Allah untuk meluangkan manusia. Dan penyembah kepada sesama demudung Penyembah kepada Allah Senang Dan seterusnya Lalu kata Rasulullah kata Salah satu panggilan bawahan anda Lalu pesanah tidak resah Kata Al-Muqirah Yusufah Setiap Rasulullah Al-Muqirah Yusufah ditanya Kenapa anda datang ke sini? Jawabannya persis sama Ditanya lagi Kemudian dipisah lagi Kalau kira satu anak buah Anda Dan tak bisa anak buahnya Bawahan lagi yang paling bawah, yang dikirim adalah namanya Ribik bin Amir. Dan ini bin Amir ini orangnya kecil, pendek, rasa hidupnya hitam kulitnya, keriput rambutnya, pincang kakinya dan dia datang kemudian masuk oleh kloster sudah disiapkan palungan, disiapkan sebuah pening, disiapkan seperti mungkin Metal tank top yang ada di bandara-bandara itu Tapi sangat rendah Sehingga diharapkan Sri Bin Andri yang kedudukannya sangat rendah di teman masyarakat-masing ini Ketika dia masuk dia teman masyarakat ini bagi tanda hormat. Tapi Sri si Bin Bin Andri yang sangat rendah sini membalik hubungnya Dia masuk dengan bangun berangkat hubung terlebih dahulu Untuk meminahkan orang-orang Bahasa ini ketika ditanya jawabannya sahabat Nabi Nabi Nabi Kassul Allah terperluar ke manusia dari perjuangan pada zaman muncul di zaman para rasulah, maka harus berkesimpulan ini masukan yang tidak akan terkalahkan. Kenapa? Dari puncak pimpinan yang paling agresif, nabi lapis, sampai rintin ambil yang paling muncul, itu visi dan misinya sama, tidak terkalahkan. Maka yang kedua lima agama pada masa jenis macam ini, tak perlu ada bersama mereka. Mujizatnya apa? Kalau kalau apa? Kalau yang pasukan yang dimencah nabi lapis itu? Kalau sediakan musuh Israel, jadinya tongkatnya dipukulkan ke laut, maka di jalan mereka harus berjalan di bawah air, melewati gantang di dasar laut kemudian jalan yang kemudian jalannya masih tetap sulit ditempuh. Dan jika dengan pasukan musuh Israel tidak diwakaf, yang, yang dianggul Allah, yang kemudian karena Allah ada bersama mereka. Kalau aku sayang Maria, aku bisa yang dirapuk bersamaku Dia akan sempurna menuju kepadaku Maka jalannya masih agak repot Lewat berasa melalukan Sementara pasukan Dinasan dengan lokasi itu menyeberang Rasukan Negeri yang lebarnya Ketika itu lebih dari 2000 meter Dengan berjalan kaki di atas airnya Dengan berjalan kaki di atas airnya Ini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah jamaah yang amat sangat kuat buku berpegang pada nilai-nilai teladan -nilai, nilai -nilai. yang dari pucuk pimpinan sampai anak buah yang paling bawah visi dan misinya sama. Sama dalamnya. Kemarin para sidin aku ke sini, makasehnya merupakan Rasulullah adalah satu frekuensi sama yang buat datangnya di pekanan semua kada Musa salam, bersama orang-orang Bani Israel ini berbeda. Mereka hanya dikatakan oleh sendiri Musa, inilah kami yang rompi ini. Rompi yang dia akan diperjuangkan banyak. Di antara keutamaan sendiri Nahwakar As ini produk lomuh yang lain adalah bahwa beliau seorang yang paling dalam pengamatannya terhadap Allah dan Rasulnya. Peristiwa yang menunjukkan itu amat sangat banyak. Di Diantaranya adalah saat ketika menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membacakan surah An-Nasr di Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala telah diturunkan kepada aku. Irajah Warai atas ayat Nabi ini Inshallah diakwadah. Batak bin bin Abdul Rabi diwarung tempil. Inna Muqarrib. Semua sahabat mendengar ayat dibacakan. Semua bertakbir. Semuanya tampak bergembira, semuanya terasa berbahagia kecuali jenderal komandan sinik yang bernafas tersedu-sedu di pojok masjid. Kenapa? Kenapa? Kamu bunyi ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia berpondok pada agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji rabb dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah itu Maha Terkata. Sementara sahabat-sahabat dan -sahabat ayat memakai ayat ini sebagai ayat pemenangan, ayat pertolongan Ayat kejayaan Sehingga Allah akan merasa bahwa ayat ini adalah ayat perpisahan Karena apa? Dengan naris terseduh-seduh Sehingga Allah akan mengatakan, Ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebus satu Ayah dan ibuku sebagai tebusan demi bagi Allah Ya Rasulullah maka barang-barang itu mengatakan Syekhna Husain Al-Qudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa berat kami kepada perilaku orang ini Syekh tadi ya, yang alwaka di Masjid Al-Gharis ketika kami semua kemudian Rasulullah tersenyum dan beliau bersabda innaka uh, ayyaru Dan Bain dunia Wabayna ma'idamu fakhtar Dalikal abdu ma'idamu Sesungguhnya Allah telah menyuruh seorang Amba untuk memilih antara kekuasaan Di dunia ini Dan segala keindahannya Dan segala perhiasan atau memilih ganjaran pahala dan apa yang ada di sisi Allah Maka ternyata Amba Ibu memilih apa-apa yang ada di sisi Allah Maka semangat keras Maka bisa dinambah kerana sidik padahal para sahabat menyangka Rasulullah sedang cerita tentang orang lain sementara Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa itu ternyata adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anggota sudah menyangka surah atas yang turun dan ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda bahwa beliau tidak terpisah dengan para-para para mukminin, Karena Allah berkata, pikir kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, selesailah tugas kenabian. Kalau selesai tugas kenabian, maka ini saatnya Rasulullah kemudian kembalikan ke hari kiamat manusia adanya. Ini yang tidak ada di dalam pemahaman para sahabat dan ini ada pada pemahaman saya tidak mau keras Yang menjadi mudik adalah, Abu Bakar adalah orang yang paling enak di kaitan Rasulullah Paling bersedih atas isyarat-isyarat kematian beliau Tapi ketika Rasulullah SAW benar kerana bapak, maka Serina Abu Bakar adalah orang yang paling tenang, Orang yang paling tekeran, orang yang paling pedangkan bagi orang lain Dan memukus syok masal, keterbuncahan masal yang terjadi di kota keminar sehingga terselamatkan lembang dari sebuah bencana karena mereka amat sangat tidak siap ditinggalkan oleh Rasulullah SAW jika Rasulullah SAW maka orang-orang masuk maka orang-orang shock maka orang-orang terbucat maka Anas bin Malik mengatakan Allah tidak ada hari yang lebih cerah di Madinah daripada ketika Rasulullah datang kepada kami dan tidak ada hari yang lebih kurang di Madinah selain ketika Rasulullah dikabarkan telah Nah, kemudian Orang-orang kemudian bingung Orang-orang kemudian tidak tahu Apa yang harus dilakukan Orang-orang kemudian merasa apa sangat dibat dan sedih Serta pilu apabila saya dinafab dan ketat Yang apa-apa sangat tidak siap Ditinggalkan Rasulullah Maka beliau kemudian mengambil pedangnya Mengundusnya di depan rumah Rasulullah, lalu kemudian dia dengan sangat keras mengatakan dari Allah telah berdusta orang-orang nabi yang mengatakan Rasulullah meninggal. demi Allah Muhammad tidak meninggal. Rasulullah hanya pergi menghadap Allah dan akan dia akan kembali. Sebagaimana Musa menghadap Allah selama empat puluh malam bahwa dia telah meninggal pada kemudian Musa pun kembali kepada Allah. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah mampu, majulah akan kupotong dia. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah mati, majulah akan kupotong tanah dan nanti. Jadi saya lupa dan mengontrol ketika itu. Nah yang unik lagi, ketika saya si ingin melakukan ketan dan kemudian melihat, umat masih berkeriak-keriak di tengah orang-orang, Maka Sedina Abbaqat langsung masuk ke dalam rumah putrinya, Aisyah Dinti Abulakan yang adalah umat mubbin istri Rasulullah dan Rasulullah terbaring di sana jenazahnya ketiga wabat Kalau umar dan yang lain tidak bisa mengkonfirmasi wabatnya Rasulullah yang masuk ke rumah setelah kan Sedina Abbaqat di sana masuk ke rumah putrinya, yaitu Aisyah Maka beliau luka menutup jenazah Rasulullah, beliau cium keningnya dan beliau katakan Allah tidak akan mengumpulkan pelanggan kasihan bagimu Jika ini ingin menempatlah bapak, akan demikian lah ya Terjadi Lalu dia mengatakan alangkah harumnya kau ketika masih hidup dan alangkah harumnya ketika bapak Keluar takdian ya, Menemui orang-orang dia bilang sederhana umar masih neriak-neriak Maka Sinaabongkar mengatakan duduklah kaya Umar Injilisya Umar Umar tetap teriak-teriak dan mengatakan Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wabat akan buk untuk negahnya. Akan ke penggalahan rumah. Maka, Kemudian, Seri Na'bu Karasidik mencari tempat yang agak lebih tinggi. Beliau berdiri di sana, tegak, dan kemudian beruntut dalam pembadan manusia. Beliau bacakan surah Al-Ibram ayatnya ke dalam sukses 14 Wa ma'ana rasul Kada kala al dikabani rasul Afa'ina da'a'udhina salari ke ma'ana aftal hukum Wa ma'ayatka lima'na akibayi Wa la'ayatulullaha syai'ah Wa sayyadu illa wa sayyadu illa us-syakirin Beliau memulai petbahnya dengan kata-kata Barang siapa menyebabkan Muhammad, maka Muhammad mati Dan barang siapa menyebabkan Allah Maka sesungguhnya Allah itu Hidup dan kekamu Ketika aku akan membacakan ayat itu tidak lain Mengapa itu melainkan seorang Rasul Telah berlalu sebelumnya banyak Rasul pula Apakah jika kamu menyesal atau terbunuh Kalian akan berbalik ke belakang Maka yang berbalik ke belakang itu tidak akan menerima maluan kepada Allah sedikitpun Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur Taulah manusia bahawa Rasulullah benar-benar wafah -benar Mereka kemudian mulai menangis Di sana sama Dan Sayyidina kumpah yang semula berkerian di sana kemarin berjalan Hilir budi membawa pedangnya Tiba-tiba kemudian jatuh Terduduk pedangnya kemudian Lepas dari genggaman Dan dia menandakan demi Allah Seakan-akan ayat itu belum turun sampai awal Kampu bacakannya. Demi Allah Seakan-akan kami baru mendengar ayat itu Dan taulah kami bahwa Rasulullah benar-benar maka ini adalah bukti di antara keutamaan-keutamaan deklarasi pembahakan ini yang sangat mendalam terhadap Allah dan rasul